Allah në madhruar e falënderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë ndërsa lavdatë dhe bekimet Allah qofrimi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam i familinët i shokët dhe të gjitha që i ndjekin rrugën e tyhle dirë di në fund të kësaj bote dhe ndërëlezer edhe son të imi në takim në radhës dhe imi duke të rejtuar një nga shambujt e Koranit të sletës ja kemi kushtu në radhës disa legjera të mirad për të seruar pjesën e partë të këti shembulli. Nga se si kur që kemë përmend, Allah Gjellewala në son Ibrahim ka sil dy shembuj të cilët janë të kundërt me zvete. Por ata shembujt nuk e kundërshdoj njëri tjetër. Por e përsi ka silët shembulli është, njëra është e në drejtëshme dhe mirë, e tjetër ashtë të keqe. Pra ne kemi folë për fjalën e mirë, kuptimin e sajë, rëndësin, dhe përfitimit tira që dalin nga kuj shambull që fletë për fjalën e mirë. E pasë që Allah gjëllevala së që rëndën fjalën e mirë dhe kujt i shëmbëllen kjo fjalë, dhe si duket kjo fjalë, si duhet ta kuptim një këtë fjalë, për mes një druri të mirë i të li ka rënjët thellë në tokë ndërsa degët i ka të zgjatra në qibë kalën të është e këshambulli tjetër dhe Allah o thëtë o me thalu kelimetin khabitha këshagjëretin ke khabitha u gjithu thët min fëukil ardi ma leha min karar dhe shambulli fjale së keqe është si kurse shambulli i Durit keqë I cilë është i shkullën nga toka i këputur Nuk ka rënj Me lehamin karar Dhe kjo dru Nuk ka stabilitet, nuk ka qëndrushmëri Nuk qëndran është i shtirë për toke Nuk ka rënj Kështu allahu e sil Shemblën e tjole së keqë A dhe fillim ishë para se të kalujmë të kërë Pika që kanë të bëjnë me këtë shambullë Ta sërujmë Njerë kuptimin e shambullit Të ndërru dhezër Zotit Gjallewala Në shambullin para prak Kur në fulli për fjallin e mirë Si kur që përmenda Tha se i nxanë një drurit mirë Edhe këtu përthot fjallin e keqe i nxanë drurit keqe E kundrta A tje tha Asluha thabit, rënjit i ka qëndrueshme, thell të ështira në tuk, dërso këtu tha, u qëtu thetë minë fokëllë ardhë. Për këtë tha, është e shkullër nga tukë, e shkputur. A tje tha, asluha thabit e qëndrueshme, dërso këtu tha, ma lehamin karar. Këtu Allah u tha, nuk ka stabilitet dhe nuk ka qëndrueshmëri. Dhe tëtë, me pletë kuptimën e fjalesë, Në gjithë dhëgjë e kundërt, e dyta matë të parën. Fjallë është për një shtemblë që të regonë fjallën e keqe. Që kanë nënkuptu me fjallën e keqe? A tje kemi thënë të fjallë e anirë, se djetarët kanë nën komentet e ndryshme, por që e mrua si përbashkët i këture komenteve është se... Fjale a mirë, fillimisht, është fjale a la ilahe illallah. Pastaj, ato që dalin nga kjo fjale, dhe kemi full edhe për produktet e kësaj fjale. Ndësë a këtu Allah u po thatë, o me thëru kelimetin khabitha, dhe shëmbulli fjale së keqe. Qka është fjale a keqe? Fjale a keqete, dhe rëzër është gjdo fjale e cila të largon për i zotë i gjelle gjelali hu është fjala e mosbesimit e kufrit fjala e idhutaris që përmes saj i përshkruhet shoq Allahu xhallahu ala është fjala e keqe çdo fjalë me të cilën cenohet e, e drejta e Zotit xhallahu ala apo cenohet e drejta e dikujt që i takon fjala e keqe është fjala që çspihen mëkat fjala e keqe është fjala dhunshme fjala që lëndan, fjala të rathisë e mashtrimit, fjala keqë është fjala e gënjështës e kështu mëral. Prandeja lojën le uala, fjala në keqë me gjitha këto kuptime, po ne përshkuan si duhet nga me e kuptu. Po thotë këshëgjëretin në khabitha, si një dru i keqë, e a ka dru të keqë, në esinës druri është i mirë, Mirë po i thuan, i keqë përshka këtëm dhe një aspekti këtë saktuar. Për shambull, pejgamberi së sëllëm, kur porositit që të largohemi nga ardhja në gjemi, të falemi me gjemat atërë kër kemi ngrën hudër, apo qepë njëri që hanë hudër, lëshon erë të keqë, apo, dhe kjo erë bezdisë të tjerët për shkak të bezdisjes dhe neveritjes dhe shtesimit të tjera i tha për i ga mësëm men ekele min hadhihi shëgjëret në khabitha kush han për i kësoj të keqes në një e keqe sa jo është të shëndatëshma po e keqen nga një aspekt nga aspekti i ndikimit nga aspekti i i raportit me tjeret është e keqe për ndaj nëse ti ahan hudrën ka mundësit për dushim në aspektin shëndecur të bëndë dëbimin e aspekt por pra atë që pëndalon për e kamberisom që e është e keqe pëndalon mës hatin gjami po spodhat mës e ha andaj nga këj aspekt është e keqe pra ndaj edhe duri i keqë në këtë ajat djetarët kam nëse ka disa kuptimi disa kanë thënë është një loj e, bime që e që quëtë në gjuhën në arabe është në është ta madrët i përtuje në fjallor gjindësit një kungull i egr i vogull si rëndë bitok, por është hithur shumë ose hudrë është për qëlem ose qka do qoft nga bimet që nuk kanë rënd nuk kanë trung dhe në nën tjetër janë të hithur rëndësia dhe, dhe, dhe Allah Gjallora kur në përmenë se kujtë në gjohën fjallë e keqe, dhe të tëtë një fjallë e keq Me gjitha kuptime që i cekëm është si kurse të konsumash një produkt të bimës apo të drunit të keqë. Nuk ka dobi të shkarkton shkputje për tjerve, apo të bënd që të privoshnë nga mirësia, shika, ke ngrënë nga hundra, su në vjenë me falë në mazë me gjemati, të ka privon nga gjemati, dhe kjo është ndikim negativ, kështë është fjore e keqëja. Të privon nga mirësitë, Të largon nga burimet e mbishirës, largon nga përfitimet e shërbimit e kësaj merrë. Edhe gjithashtu një përshkrimtë që Allahu i ia ja bën fjalës së keqja është se ajo ja nuk korrën, është e paqëndrueshme. Ma la min qarar, nuk është stabile. E çka do thotë nuk është stabile, nuk kupton se është e kotë, e paargumentuar, e paqëndrueshme, nuk ka fakte. Dhe si etil është e gjykuar që të tretet, të humb. Ajo mund të jetë përkohësisht para njerëzët, të egziston, mirë po, përfundimi isoja është tretja, humbja. Kështu e në edhe fjot e këqia. Fjot e këqia nuk kanë kan argument, nuk kanë qëndrushmëri, nuk kanë stabilitet. E pëse Allah u kështu i kacisuar për këtë kodobit tjera që do të lasim, pa dushim në vijem, insha Allah, mirë po, sa për të kuptu shambullin që e silë Allah Gjallewala. Edhe fjole a keqe, koshijet keqe, ka ndikim të keqë, të privon nga mirësit, të privon nga komunikimi dhe shëqërimet të tjerët, të privon nga shpëblimi, dhe gjithashtu është me karaktert përkashmë, nuk është stabile, pa qënërushme, nuk është argumentuar, s'ka fakte, kështu të fjole e keqë. Dhe pa dushim se të gjitha këtu janë të përmledro fillimisht të gjithë të fjole që në përmbatje ka mohimin e allogjën lëval ka cenimin e të drejtës së Allahut i takon fjalët e shirkut që do të lasin porton të armën inshallah të cilat janë dhe të tjerat që kanë të bëjnë me fjalën e keqja prandaj zoti xhele wala na permand këtë fjalë e cila është e kthill në tok më dërsoj për fjalë mirë tha asluha thabit wa faruha fi s-sama është e qëndrush me stabile në tokë, dërso dekti ka në qilë. Që fa në kupta në qilë? Dëmë thonë për mes rënjëve dhe trungut, ngritet të këzoti gjelë dhe gjelë ali u. Pranohet të ka lau të bare këtë tala. Dërso për këtë thotë, e shkëputur, së arrin të ka lau të bare këtë tala. Nuk shkon. Nga se nuk ka me qëfar të ngritet, nuk ka rënjë, nuk ka trung, nuk ka, ka degë pra ndaj mbetet në tuk, si kur që është tuk e përkoshme, apo si kur që tuk ka shkellet, ashtu dhe kjo fjoll, ka me shkell historia, ka me shkell gjeneratat, ka me uharu, nga se nuk ka qëfar e ngrit, nuk ka qëfar e mbon, dhe gjithashtu tët, nuk është ngrit, nuk shkën të ka lojgjën le uala, a i cili, realisht në fjallu në ti, ka kësu fjoll të këqia, pa dushim se, nuk ka me qëka me shpresu që deltë alo gjellore, nuk ka shpërblim. Për këtë arsye, njëri prej besimtore të hershëm e ka pyth një për i djetarve të generatëve të para. I ka thënë qëfar kuptimi ka shembuli i fjallës e kjeqë. Ka thënë është ajo fjallë e cila nuk ka qëfar e ngritë në qjelë, s'ka qëka. Thëtë përveqë qafës sa ati që e bardhë. Dhe me thonë, vetëm ngarkes është, s'ka shkurë gjë kjo përë. Shikot dalimin, fjole e mirë nuk është ngarkes, e krynë dhe diçka tjetër e ngrite ka lojën le ola, pret të pretë të gëzoti për me marrë shpoblimin, kjo fjole e mirë. Fjole e keqe nuk ngritet, por ashtë nuk tretet, e kumbetet nbi qafën e ati që e ka thënë, si ngarkes në dunja dhe si pastaj shkak i ndëshkimit, ditë në gjykimit dhe meritor për të dërbi të hidhimin e Zotë i Gjellehu Ale, Allah në ruet. Pra ndaj, kjo është fjale a keqen. Në kjo është kuptimi i fjale së keqen. Pra ndaj, kjo hyre le të shërbend dhe disa pikatira që kemi në vim, që sara, të themi se kjo është fjale a keqen. Me, me, me gjitha ato, atëra le, le të grumbullot të këne Në është ta një grumbull Një grumbull materiali që Ose në djene që Në bënë me pa me në veri Me shëmtim fjallë në keqe Dhe të largohemi për saj Të praktisim qdo fjallë që është e keqe Dhe kuptimi këti shemblën Në ndihman Më letë që të pastrujmë fjallurin të Të largohemi fjallë të këqia Me gjitha që përmban vet në saj Termi fjallë e keqe A të të këtë fjallë e mirë Ju kujtuat t Pas që kemi trajtuar kuptimin e kësoj fjole, ja kemi kushtu disa pika titullit do bia e fjole së mirë. Rëndësia e saj. Andaj një do të abëjmë në më këtë, po jo do bia, shëmtuashmëria, reziku i fjole së keqe, reziku i fjole së shëmtuar, qëfar reziku ka? Gëse shumica për njerëzve nuk janë të vëmendë shumë për shëmë të është mërinë dhe për rëzikune fjales e keqen. Dhe për asë me kalu të këto pikat të ndërvëzër, në këta dushemboj, Zotë Gjelle Waala, në një e tregonë edhe njëherë metodën e Kur'anit në trajtimin e konceptive të saktuarë. Kur'ani, kur dënë me shfaqë bukurinë, e një kuptimi që duhet na me e përvecu, kur do me e prezentu bukurin e një vepre që na duhet me e zbatu dhe me e praktiku. E bën këtë duke e përshu vepën e mirë, dhe kjo është e mjaftushme, me e kuptu sa është e bukur, mirë për nanën tjetër me njënë të ofërësaj, për men vepën e shëntuar të kondër në kësaj, nga se kanë thënë dietarët në bastë kësaj është një regullë, e dhiddu judh hiruhusnehu dhiddu dëmon e kundërta e shfaq bukurinit kundërtes pra ndaj bukurin e dritës e, e, e, e, e shfaq kush e rësira nga se potishtë e me qenë gjithë mund dritë në kishë me e përjetu bukurin e dritës e kështu më rad edhe bukurin e fjale se mir e qëtë pa vet fjale e mir mi aftu shumë është kja mirë po kërështën kanë, edhe shamën e fjallës dhe keqe, e shtonë edhe më te për bukurin edhe rëndësin e fjallës dhe mirë, të, dhe e kundur ta. Andaj, qëfar rëziku ka fjallë e keqe? Filimisht të ndërdozër dhe mi afton kjo e para, mirë po do të vazhdojme me diso pika tjera, po mi afton kjo për të treguar Shëmë të e shmërin dhe rëzikun e fjale së keqe. Ashtë ne kuptum që ka fjale a keqe, adhe nuk këna në ujtë ashtë me shku fardimisht, fjale a keqe është kjo kjo, se kuptum. Me gjitha ato që nëmkupton fjale a keqe, që e cika në fillim. Rëzikun fjale së keqe ashtë se fjale a keqe silë hidrimin e Allahot. Shpështë herë, në pakujdesi dhe pëve mendje, نغاش يا اخوت بيغامبين صلى الله وسلم كان وان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله لا ينقلها بال فهي تهوي به في نار جهنم ترسمت البخاري وصحيحتي ذا نيريو ندق تاث نيفال Nga ato që e silin Hidrimin e Allahot Në pas ka fjall Që e silin hidrimin e Allahot Lajul kila habalen Nuk i kushtën dhe mendje kësaj E ajo bët shkaktorën me ehudhën Zjarë gjëhlimit Mi afton kjo rëzik Njerëzit nuk jenë dhe mend shumë Nuk është I vëdishëm Se kjo fjallë Sa so ka mundësi me i kushtu Ka njerëzit i thujnë dhe fjallë Ma vo në thotë Atë kuptim Ka kaluatash mos e merr, joçi pendohet. Mi po popullës s'ka ndodhur korrja. Edhe pse në fjalët e ti ka pas tallje me fenë Zotit, në fjalët i ka pas ofendim te Rabbet Zotit, ka pas spifje, ka pas gjëra të çajat pa dyshim, janë trona. A ti dukun si një ka kaluar, tash i mirë, jera hat ka kaluar ja, këshir për para, apo po nda po këshirën për para? Ja, të kalu më kush e paguon. E ja, ato fjalë që thon, ato kush i paguon? Ato kanë mbetën, hidrim zoti xhallaluhu, zot na ruaj. Prandaj Ibn Hajar rahimullah, një nga komentuesit më të njohur të haditheve, kur komenton këtë shprehje "la yulqilaha balan", që është pjesa më e rëndësishme e kësaj pike të Profetit. E thot një fjalë nuk i kushton vëmendje, çka është më rëndësime ka, kur më një kuptua. Çka kur ndonjëri nuk i kushton vëmendje një fjale, kur konsiderohet se nuk i kushton vëmendje, e pse i kushton pastaj më He drejtim te Allahu xha llo wala. E shikoj qoftë më të madh se Allah më koni dhum ti. Pasi Allah është i dhum dikan. A ka kna si më sot? A ka bukurimi më sot? A ka të mirë më sot? Wallahi kur gjë s'ka më sot. Az në kusht e bukur pas hedhimit Allah xha llo wala. Az në kusht e kush më sot e shish më asë mirë. Pas hedhimit Allah xha llo xha llo. Dhe sa pas kna si Allah xha llo wala, gjithçka është e, e, e mirë, mir, edhe e hidhura. Edhe së provë, është e këndshme Kër është me knatit Allah Gjallahu alë Përndaj Aj që ka Provoku hidrim në Allah Gjallahu alë Me një fjal Duke mos qënë i vëmendshëm Që ka thët Ibn Jajir Rahimullah Kër thët Për kuptimin e fjales nuk është i vëmendshëm Ka thëm, është aj njeri cili E thët një fjal Të cilën Nuk e ka përpunuar në mendin e ti dhe nuk i ka analizuar pasojat e saj. Sa so kokë me Sofion, mezi Sofion, as e përpunon në laboratorin e lojikës së të mendur ka dhallë. As nuk shikon ç'fion çfarë pasojë mund të ket. E thotë në fjalë, edhe pas asoj fjalë do të shkaktojnë pasojë më rëndë. Edhe aty duhet thjesht njerëz për një fjalë ton këtë kiamet, po për shkak të çdo kuptu rancin një fjalë atë. Kjo më rancim e kuptoj. Fjolla kici, fjolla pavant. Fjolla etsa nuk është në përputhje me kënasinë e zotë që levala. Ka shumë njerëz e thon pa i kushtuar vëmendje. E pa i kushtuar vëmendje an kupton? Tash nuk e përpunon, ka dal dhe nuk i analizon pasojat e kësaj fjolle. Ku të çon kjo? Ku shpije kjo? Ku ndikon kjo? E kështu me radhën. Për ndaj, i thët, i mrejegjera, i tili, asë njëherën nuk e paramendon se fjale e tili mund këtë kësindikime. Ati e s'menës i shkënë, pëse, pëse nuk kamenu. Po të shënë alën menu, me i shikur e thanat, me i shikur situatën, me i shikur fjalen, kështë e muumatë shumë atëmë. Për ndaj, të ndërë vëzër, pejgambiri, sëllë dhe sëllëm, i edukën të ashabët që t'jendë kujdes Ata të cilët nuk e kanë të instaluar këtë kujdes, dhe gjene këtë reglë në vëmendje, ata të cilët nuk e kanë të instaluar këtë kujdes në vëmendje, nuk i kushtojnë vëmendje fjallë që i thujnë avë. Ndërsa, shëriati ka armen amësu, se duhet jemi të kujdes shumë e fjallë edhe në ato ku fiqë ku ndështë të neve nuk në duke situata shumë serioza për shambu të thua mështë ka Allahu dhe filoni logikisht nuk bjen dash me të shka shumë serioza se cilë njëri me e vetë amma pa ditë hadithën dhe regullin, le hadithën kështu me vetë njërin me bu me thonë filoni Allahu dhe filoni e kryti kitë punë shumë mirë, edhe për Allahot për adinë dhe filoni të punë apo i duket e mirë nuk ka është e ardhi ka bëu formulim tjetër për të na mësuar që ti me të kujdes son fjalë që ka deri çfarë mosë që duket formalitet duket e thjeshtë po shumë njerëz po për k atë që nuk menan atë që nuk analizojnë aiçi e analizojnë mirë dhe... e popoll admirë kapë prandaj ka ardhi një kohë tek pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem laula allahu wa anta mas bako allah dhati ta mos thiksh ti tha më stu i po thuj, me një të rëzmetim i tha, thua i veqë Allahu mëstishte. Kaq, ndërso me një të rëzmetim i tha, thua një mëstishte Allahu, thumë me fulanë, pastaj fulani, si kjo pastaj, qka banë? Kryanë distancë të madhe mes kryusit, si vendimarës dhe kryesës që si se vëpë. Duatë duat me posë distancë. Mirë, po, këtu distancëa nuk i vrenë njëri cili, të bëhonë, Nuk ke ka kujdesin a, a ne kema kujtan një shembul Që e të rëngati një djetar Në shash pak edhe Me, me nuansë të humorit Po besen që na përshatët të abë Thot një pej djetarëve Thot isha duke uftuar Me një shaktimin Dhe duke e bind vazhdimisht Sa a i shte që Në më hon e, e, Në gas të makinin A i shte shoferi e Dhe une e shisha thot që kjo njëri nuk po shemir Nuk po shemir i thash ti vlojam urgjentisht më shku te mjeku i syve. Ojon pse çka ka mirë po shaa. Po po zon që po shaa mirë. Dhe duke debatuar me te, i thasht, heq, të i thash çfar po shkon atë tabelat tëja. Sa cilën tabelë? Para ndaj nuk e shekë tabelën e jë, sikë mos ka shmonta. Apo? Andaj do njerëz domun jo që nuk ke as çka shon, pa asë as tabelën fare. Le do leçi do kishe, do kishe vijat. Po as den çiko këtu ku fi heq, kujton që këtu puna qel, pse Sa kokoj idejë se në ksoj që po vrota për të tapa. Antaj rreziku i fjalës së keqe është ta hub në djeshmërinë dhe kujdesin edhe në situata kritike dhe serioze. Në raport me zonjën Xhe Leola, mos thosë pasoj me tëjetën atë. Antaj që nuk është i kujdesshëm, i edukoj me raport me zonjën Xhe Leola, ai me këtë para edukohet cil me tëjet, i duket normal pse çka thash, pse çka bona. Apo kjo është më e keqja. Ç'ka është laj ul ke la habalen ash komania. Pse besh ka thash, po nuk i duket pse ka rënë zamra e shpirtëme te, ka lëndu ti du normali duket ke pse pse nuk e ka të instaluar ndjeshmërinë. E sherjoti na instalancën ndjeshmëri. Filëmësh me raport me Zotin xhallahu ala. Mos thuj filoni e Allahu, Allahu pastaj filoni. Kjo pastaj është e mjaftueshme për kriju distancë të mjaftueshme mes Allahut se si vendemaras dhe gjikuas i vetëm edhe njeriu si që se bë. Kur vjen puna tek prindret, tek njerzit, sheq Allahu Jellahu ala that wala taqul lahum uff. Mos i thuj uff, s'është fjalë e keqe. Dhe sa fjalë e keqe katrast i hedhën prindin, nëse e hedhën prindin e ke hedhnu Allahu Jellahu ala to. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi. Aridh Allah furida li valedein wasakhatullah fi sakhatil valedein. Knaasiya Allah to është atje ku është knacësia e prindve dhe hidhrimi i Allahu to është atje ku është hidhimi i prindërave. Aja ha di thërt, por më është kur nuk bien dash me knasin Allah por vdashu për një sesh. Prandaj me uf provokon hidhimin e prindve, pastaj hidhimi i Allah xhallahu taula. Shikoj këtë detal, ska thon për shembull mos i shoj që është është bagi, bagi ma, ma, ma, ma, ma, ma teritor i gjera është ka onë detale apo ka onë ato fineset e edukatas e që të delëshesh kvaliteti përndaj mos ku i disi për fjallin që e thejmi, mund tjet i kushtu shumë me hidrimin e allahot dhe përfundim gjenem a në kërë në zikë shma? të kushtu me besim të kushtu me besim përne ka një të këpëgameris a sallëm Edhe ka do është me livdu Edhe ka fillu me Eretësu një poezi Dukë i thënë Leve në kanë orë një pejgambari cili Po në mësonë këtë e këtë O ja e lemu ma fi në gadi Ka thënë dhe kjo e dinë që ka me bëha kja nesër Dhe në alë E që ka, ka livduaj A ju më mësua dhe ma shumë me livdua Ta në bretë në tjerë Edhe kurë që ka më prishë A ma ta është përbalë një edukaturë Që nuk lenë më u shkelvijatë Apo, nuk lenë me u përzi, kriesa me kriusin. I tha, ha dhe ara bulalemin. Tha, këtë lefdo që e bone, që shtu rëzutit, ju unë e avton. Kë, këtë e në kufindarës, a i zda, a ka dosh kë me ofendu pegamerës omë, ose me bu, ja nërga saj. Mirë po, ka dosh më pegamerës omë e mësu se fjala që ti po e thua, ndoshta qëlimin e kitë mirë por përbajtja është e keqe. Kujdesu të, të kushton me besim. Prandaj një të ndërosur mjafton një fjalë, një meçit besime. I mjafton një fjalë me fut besim. Prandaj është e serioza. Paraqetarsuj edhe domon dietarë kanë përmend kët pikë si të till që çet në shas rrezikun e madh të fjalës së keqe. Dhe kemë kuptosena duhet mi kushtojmë ndaj të, të, të ardhmen me çka kjo fjalë e keqe dhe Tëra tema që kanë të bëjnë me, kët, me këtë me këtë shembull. Cdoqoftë pika e dytë që çet në shësh rrezikun e fjalës së keqe. Dhe duhet më errit të ne vëmë ndyrë dhe kujdesin për fjalën tona. E dyta është se fjalë e keqe është tregues i besimit të keq. Në njëjëçi flet keq, apo Nuk ka mundës një pas shkëputja Mes asaj që është e brendshme Dhe asaj që është e jashtë të ndërëzër, e, Një njëri cili për shambull Kur spërvohet ndonjohet dhe qëka Edhe fillan me fjallë të pahisme për Zotë të gjëllevalat E pëse Zotë i përmë spërvohen mu E pëse së përmë japë veç mu Që ati përmë japë E mu së përmë japë E që ku mbune A i bële po për, përbën gjuna Po përbën zulloma Q Për i ka burën këtë fjod Burën nga besimi brandë shumë Që është mendimi i keq për Zotë Gjellewana Ajë fillimish ka mënu keq të allahu Hala pa, pa jo është për vo Kër i ka do allahu begatit Ja ka qua ti Apo? Unë, pse a qeja ti ka të shumë? Apo? Ajë në rëskaful Mirë po është akumulu në brendin e ti nje Sasi e caktur E mendimi të keq E besimi të shtrimruar për allahu Gjellewana Pas ta i është manifestu me me fiol. Prandaj kë ona këçi, di si pasoja? Ë mendimit të kësht brancës. Fiola e lig, di si pasoja e modhërimit brancës, mos respekt të brancës. Prandaj, ë, njëri prej dietorëve ka pasur Dëmonë, është marë shumë me, me problemet njerëz, me palë shumë ta Nuk është me rëndësi cili edhe në cili ven Nga se përna interesan shambulli Dhe Kanarë njerëz, ka herën për shambulli edhe kanë thonë Jumë habit edhe kumëshojt me zat Dhutë në rruta, u dhe bilavdo Jumë habit kumëshojt me, me zat Edhe Kjo ka fillu më buë një farloj Dëmonë Dukurijet e njerëzit do ko është upvallë gabova s'u ditë habita. Edhe mendyrash ky dietari ka thon për me teguse s'është ke pun habia. Po as mund ngjisë madhrimit branesh kjo pimrana vjen. Sa problemi ngjuj, pimes brana. Që fiol e kia që po del ngajuha është për kthimin e gjendës branesh. Kush e madhep? Andaj ja u ka bën i pjyç. Ata kanë atë menin menivën ku ka pas diktaturë të papar. Domo me vërtet zullum ata sheh iman Gana, një diktatore tmal e i ka thon qe dietori desoj pa njerrë qe anon me uan kusë po gabojme po shojme pe përmarrim me zotin e Allahu na fallet e çka me bota asha ka shpagim a duhet me pagu di çka me ngjinuar ne sana qe dietori ka thon at ka shkumën me herë me shojt krijotorin qe jo ja, kur se se ka mbillën në Afrikën apo që asmenja as zë gëtëzëm me shku, pe frikës mërëshme, le më gjuha me dole vëmë, e po tha që shodhe me allonë, të shkon zemra e mbushëm frikë dhe ti, slivritë gjuha me e shodhe vëmë. Që kja është? Pra ndaj të nëllëdhëzë, rëziko është se kur fillon gjuha me leviz dhe me artikulu fjallë të këshia, kjo është një tërguëse, është prishë besimi mërëna, pra ndaj po kondërmon er Kjo është në përme zotin, edhe në përme njerëzit. Nga se Allah Gjelle Gjelle u kurflatë për armiqt të slëtë vazhdimisht bujnë kurtha, dyftysha, hipokrita, që vazhdimisht tentojnë me, me, me i buët dëmë njerëzvet mirë, besimtarve. Qka, thëtë Allah Gjelle Gjelle u hëllë? Thëtë, kjo është dhalik e kaulluhun bi e thuajhim. Kjo është e që ka e thonë me gjutë Ua ma tukh fisudur hum E këpërë Dërsa to që ka e kanë halon mre në është me madhe Hadha ose kanë qitë Dëmonë, uretja dhe mlefe Kër delë pe gjuhe Së është tjesht kritikë, mendimilirë Aje e ka form formatën e vetë Kër është mendimilirë E ka formatëve kër është kritikë Po kër delë me shpifje, me akuzë Me tendenza Kër e më kuptu se është Në pesëm, një, një mllaf i brandshur, i cili me lugën e djusë po dal kapakapak. Normala është kur dal me lugë, ka frakë, ka kafshë, dalë krejt. Mirë po piota brandshmosh të mbushur apo. Nëse tash me kaj lugë, me kaj lugë, te Allahu elhem amrin me me me me këte me, me zbrazës, mbi me zbraz komplet, kjo pun tjetër er, nësish, është, është e rëndësishme është se është treguesi asaj çka komranat. Është treguesi asaj çka komranat. Kjo thash më, fjalë zotit xelalualla. Nuk duhet nga me para gjyku diken Me brendin e ti dhe njëtën e ti Por ne themi se Kjo që pëthuti Në këtë njëzit ti poftat Jeb me kuptu se Ka mund të dhe që ka të mërënshme ka apëta Nga se kshila E ka formulim në vetë Të dim Kër dikur të shilan Apo Vëlloj edhe ndështë atë qërtan Qërtimi i ti dhe kritike ati dhe, dhe kshila ati është shenë sa i pëtëdan Ka kështu Dhe kjo është e senë sa e kshil nuk të kshvillan pasaj po që të den mirë po kur bëdë fjalë për fushotat saktuarë me të buhor, me të nënqmu me të përbuz me të një los me të në vërshka nuk ki me abuzume në derin me karakterin me... atër kjo që i thutë që i kshirë që i thutë kjo? kjo nuk ka tjetër ose përthejmi frika është që t'limi një, një, një zonë të sigurist t'limi s'paku një rezirë Frika është se Boran nga një mlef i brend shumat Për ndaj kujdes nga fjole e keqe Nga se është reguas i, I besimit jo Jo të mirë Vështë të keq I mendimit jo të mirë vale, I mungese madhrimit Por gjitha është është të dhe Rapat me tjetë mungese E respektit, e dashnis E sinceritetit, e vërtetsis E kështë të më rallat Për ndaj të ndërdozër Më në fe këtë Medina Ata të zëtë nuk e besun e mësën, Po u detrun me u shtirë Si besimtar Por shkat me eruit Autoritetin dhe me eruit Jetën në Medina Ata gojaresht pranuan Se i dërgur e lat Mirë po Në lefi i brandshëm i të rathante Apo Ata u umenu, munuan Mjaftë të maskohen dhe u mjaftuan mjaftë të shprejnë i falojnë lojaliteti dhe sinceriteti si kusë Allah u thëtë në surë munafikun ata thonë që ti e rasurë Allah ata thonë që i ka Allah nuk tha, ata dëshmojnë që dëshmojnë është të zemës ata thonë ndërso kërër fjallë të vrëtësia vë Allahu jesh hedu Allahu dëshma se ti e i dërgumit tjeve edhe dëshma se munafika të janë nga njështarë Ablajbën sebe Ablajbën se lulli Edhe kjo dyti së konë me mirë heq Ablajbën se lulli Dhe me thonë Ko ka muna fegve në Medina I thonë të pegamërëson Ti i drugu me Allahot Mirë posë shamon të borku Lukë dhe shamon të nga gjelizia Apo? Dhe posa vetëmoj dikun Posa dikun gjente Gjente rasën e përshtatë Shumë qëfar thonë të Thonë të kështu është kur e rrit klyshin e bojt qenë e të hanap të. Allah në rrujtë. Dhe në se konë kërku që të ka qitë po blët, klysh ke ordë. Të ke në rritë e bojt qenë po në hanë të shabë. Sja monë, sja mbonte, sja mbonte mlefi i brendshme e qëtë rilë nga nga guja nga vesht delë. Andaj, fjallë e kjeqe kur delë, e nuk ka fjallë me kjeqe se kjo që ka thonë për njërin më të mirë. Rilë e që ka fëto kjo e një mlefe të grumlua mërana, që e për kuplu se poshtërësia i ka rënd të këbërendia e ti, ndërsof për fjollon me kondërmu e er rëtë keqe, apo në beturin e bërëndshme për mes fjollet e gjuës. E kujdes, kujdes se rëziku në fjollet e keqe është keqe për mërë. E të rejta të ndërëzër që qëtë në pa rëziku në fjollet e keqe është safur la kia çë skaktant trazira konflikte, lufta mes njerëzve bën çë ë të ket të ket fitnë mes njerëzve bën çë të dëmtohet njerëzit ekso ekso para ato për shemb so ndodh dhe ka ndodhë dhe pëndodhë që ndë një familje të rënohë të ndonë mbore gru, si pasoje e fjallët këshia si pasoje intrigave. A dhe një që ka luftra mes njerët që ndodhin, si pasoje shkëmimit të fjallët këshia mes vetë. Parathënje e luftës është fjallë e keqë. Si, si kur që është si kur që është parathënje e zjarit një shkëndizë një shkëndizë e ndezër, apo, mi afton me e djeg një shtëpi. A mi afton, një shkëndizë, e shkrej për gapimesht, e kol një shpijatëm. Edhe një fjall e shkrej për keqe, ku nuk duhet, e djeg një familje. E djeg një të arme, e kështë më rratëm. Ma dje, të ndërëzër, fjall e a keqe, dikon që, njeri u të me rrug të keqe. Kur, njeri, Njëri prej korejshve të mekës, në ka dojnë për imenjës emri ti, i njërë ka qenë, ka dosh me e përnu islamin. është njësë, a i ka qenë motoritet dhe mendikim, është njësë të këpëgameri sëllësëllëm me e përnu islamin. Njëri nga elitarët e korejshve armist e përbetun për gëmërësëm, utëmi më rëvija, e ka takur rrugës, Ku përshkon? Ka thonë nëne, përshkoj tek Muhameli, sotër. Se me të vërtit, po më shqetson, gjendja dhe a që ka përta taj, së po më në rahat, të këptim, sën të përsh bashkë, së është të vërtit, së po më kënë indiferend, e ka, ka bërë në dërgjegja, në balë përmonomë më mas, nuk përmoj me i rezistu mu. Këj qëj ka thonë, qëj që ka fjolla keqë, putë njërin pëjzote gjellë dhe uale. Po edhe dhe vian, i ka thonë, rrëndë finë e babës të tënë, po edhe onë tash, po baj marrështë me ty, gjënajt e tua, ti marrone. Unë e ketë që ti banë, unë e i baj. Edhe kjo ka mënu që i kjo punë, që të bëjtë kjo rrune. Ti banë këtë mjeta, po ti vazhdo me ketë unë që i kjo bëjtë tash, a ketë që ka të bajshtë ti, unë e për po të nëshku që unë i marron. Ë ozima, s'u qute këtu jam sot. Ka domo vazhdu me çka do të njëtën, pse apo pse ka dikush që ja bën gjunohet athem? E Allah ka pranuar sunan këbut. Ata kanë më i bë gjunohet vetë, po. Po dhe këta kanë më bë gjunohet vetë. E këta kanë më bë atë këtu në gjunohet, po pa ja po ja pa kusht këtu në gjunohet athem. Por është e vërtet, kimi bë gjunohet edhe kti që e bush kaktor me deviu. Po pa ja shkarku këta përgjithë, këtu dallimi javon. Ky s'ka mund shkarku që ka mëse me, me gjunohet vetë. A ti dy feshki me pas Allah në rojta E sa njerëz Me, me, me fjalime Që kanë pas përmbajt devijante Të pa argumentume I kanë deviju njerëzit apo Kanë bilë në mese njerëzve Gjera të pavarteta Apo me fjal Dhe ato pas tajnë kanë qenë sebebë që Njerëzit me u konfrontu me zveti Konfliktit shumë ta E shambu i shumë që nuk kanë ujnë në shtarate Për me i detajzu Gësë është e njër Fjale e kje që që fanë në dikimi ka në në përqarje, në ndarje, në coptim, ma djenë luft, konflikt mes mes njerëzën. Të ndërëzër, preja sojtë që mund përmendim edhe në këtë rast si rezik i fjallës e keqe, kjo është, e katër të në rast, është se fjalla e mirë apo ka bozë, dhe thamë, ka rrënd të shura. Qka në në kupton ka bozë? Ko argument, ko fakt është në pajtim me realitetin në pajtim me logikin në pajtim me natushmërin fjole e mirë që shtu të është nuk bijen dëshme azë fjole e keqe nuk ko bazë fjole e keqe nuk ko temel qka nuk kuptan kjo kjo nuk kuptan se aj që flet fjole të këshia bë që nërështë A tot për ato që shprehet përmes tyre besimi i dikujt, mohimi i Allahut. Për shembull, më mohim një shembull konkret. <coughs> Ai që shpreh ateizmin e tij përmes zëvës, unë ateistet, të të të të e matësta atë. Zbesaj. Ekstremaldo. Kur thot besimtari la ilaha illa Allah, kjo fjallë korrën zemrë, fjallë kuptimi, buron nga bindja. Buran nga bindja Nga që kështu fjallë Rëndi ka thellë në zamër Trungu i sari bindjes Lëshon gjethë e jashtë edhe produktet e miram E mirë Allah o tha për fjallë e keqe Nuk karroj Andaj të ndërdozër Gjido fjallë e keqe Gjido fjallë e keqe Pa për e ashtim E cila bie ndesh Me besimin e drejt Nuk kar rëndë të bindjes në zamër E pa mund shmo ashtam Ose njeriu mohan se pasoi e ignorancës ose se pasoi e inotet e interes vetëraptë. Çka tha Allahu xhallahu ala për faraonin? To krijuuse po thotë açi pinja. Tha Allahu xhallahu ala nasul annama alayti kathrmait. Tha wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulua. Fa anzur kayfa kana aqibatu al-mufsidin. Allahu thot Kjo është edhe për faraunin Edhe për kura ishte me kësë Që e muhuan Vërtecin e Për i gamber lukët për i gamber sëmë Allahu thënë kuran Zot i gjithdish mi tha E muhuan E muhuan shpallin O së të i kanetha anfusum. në fusum Në shë zamër të i kishnë Me bindje që ke që kanë E pëse e bënën këtë Tha Allahu uluwen Dhulmen vë O luva nga padrësia dhe zullumi, edhe nga epërsia, na më besohtia? A kjo smoj në më besoht. Nuk më von tash kë kë pomson mua. S'u ne bëketu. Unë e kum rritun, e kum këshyrun, e kum su tash kë pomson mua, smoj këto. Apo edhe mohan. Ky mohim është i bindjesa? Ja, është mohimi i natit, mohimi mendje madhsisë, mohimi refuzimit. Apo mohimi padrësis. Po si mohimi kë? Dhe fjale e keqe të ndërëzë kur deli jasht E keqe e asaj Krast, kështje me tjera që i ka është Nuk është sinqert Apo, nuk është e vërtet Pra nda e është e kut Pra nda e dhe tretet Përsi kur si o thashe ka përmën O dhe gjele vala Se nuk ka lidhe me binin Po, nuk bjen kundrështim Kjo pik me pikën e më hershme Kur thashe është reguasin besimit keq Po ajnë në qka besanë a dishka duhet me me me me besu për vetveten diçka duhet por s'ka bindje nuk ka bindje nuk ka qetësi ai çemozotit a është i qetë e, që vërtetën, a çitash ku mjet vërtetën apo jo po nuk ka rrat nuk ka ralse do von gjithçka fë çdo çeliz e trupi ti e refuzon kët musafir që ai po do me futmë ana s'doin me pranu ndërsa Aj që të të la, ilah i lalla A është i qetë? Po A është rahatë? Po Përndaj të ndrozër Pegamberi s.a.s. Lirë shumë në shkajnë në hudejbje Në qofë se Dikush për besimtarët medines Këthejet meke Kur më se këthe një mohë? Në qofë se Dikush për besimtarët mekes Vjen medinet Jan të obligu me e këthin meke Aptëm Këtë dy të ikshtë pak me eron, a po? Mirë për në dy situatët, ka rrugdallë. Besimtari i cili ka shkun me dina, ka dashën me oton për e gamërësën. Ja unë në shkruj pe qëtarë që zvjenë kur më në meke. A kuptu? Selëshan këtë vej mu kur, me garansë. Unë në bujnë a veshët marveshët formale më jo bëjtë që finjuve. A ma të garante që, a kanë duhet në erë me shku? Kur. Kur? A i që e ka gjithë lajla i lëlla, elland në amaza diçka ama nuk elshan për shkak se ai çeka se ka kupt nuk është se, se ka mbyllën zaharë diçka tjetër më dorso të tjerë që ka thonë s'ka zot s'ka kond nga këta s'ka zot ose ka thonë zoti është kështu fjalëçia për zot nga e tani vin të fjala ja, e mirë a kokë si më shumë asit por ka më shumë do konojmë vog as debat tas analiza është shumë e qartë në shumë e qartën. Prandaj, Allah o tha, nuk ka qëndëshmëri, nuk është e sinqep, nuk është e vërtet, nuk qëndran. Për këtë arsua, aj që dënë siguri, aj që dënë prehi, aj që dënë rahati, aj që dënë bindje, e kote, la ilahin e la. Në gjithë dojë gjithë tjetër, është lkundje, është, është një lejë hamendje, pasigurje, e kështu më ratën. Nga se zotë e kështu e i Uh, ato që Qesin pa Të keqen e fjallës keqa është Se nuk është E si qapë, nuk është e vërtit Një njëri që shpivë Për dikan Apo Rënë për ta Asë është i njërand i manipulum E i njërand sa nuk Pradhan bindje Andod njëri i njërand i binus si Pse vështë vëndikus Qëshu të është e endron menën Që i njërand është të do i mungon informata si t'i ven informata hikë bërë hikë durpej për jasoj që ka thënderi më tani ose kër shpiv për dika mund t'jat ziliqar o, mund t'jat me interesa këtu kërra e qëtë fjoll në kjeqe a e din mërana që në koqishtu apo? e din ndajon është i shkëput me më brendin me sinceritet, me vërdecin e në raport me Allahun Por e në raport me njerë Si kërësa është ka thonë zonë gjellewala Ata e kanë mu në vërtit Ata i thanë për gëmërë Ti i që me ndër Aja mërë mëna që Një këmën sinë qartë kërë ishte me kësë ka honë Për në mëna Ata e kanë di që nuk është me ndër Ata e kanë di që nuk është me ndër Ata kanë që në dëbi i ndër Si kërësa Allah o thëthë Ja rrifunë në hu Këma ja rrifunë Edhe korejshta, të tërë që kanë bupe gamësam, kuan e ti, ata e dinë sa e është i dërgumi Allahut, një sikur se i din fëmijët e ty na atë. Ma di menjëherë edhe më mirë se fëmijët e ty na. Ma jend binën para mënat kë të shkallt bindjes apo ma jend bin dorse art i dërgumi Allahut se ç'është i bind dorse ç'ky është fëmija e ti. Ka zot ka pas mundsi kakh ka pas mundsi. Apo, aq të skuam të ç'ky është atë. Andaj koskputia Pra ne është e keqe Ko shkputje mes sinceritetit edhe formulimit Ko shkputje mes vërtetsis edhe deklarimit E si të kohë kësi shkputje O është e shëmtuar Besimtuar du të me lërgu për isa e mëto A ne kjo është e keqe e radhëse Fjallës e keqe Gjithashtu të në nëzër Pe jazën që mund përmanim është se Fjallë e keqe Mjaftën Tjetë e keqe A tjerë kur të pengon nga fjala e mirë, ballësh të keqë që jap. Apo, për shembull, në njëri cilë mirë për gojëm, vëllai më mjafton shëmtuesmrit për gojimet se e pengon nga përmendja e Allahut. Ballësh i kaçë më doston të keqë. Apo, një njerëz cilë për shembull mirët me gjëra të këqia, flet fjalë palidhje, mjafton t'ja të prevang nga fjala e Allahut xhellahu ta. Mjafton gja e keqë. Mjafton bol që këto ne po fol fjalë xhiqia apo edhe sperozim Kur'an. Bollosh, e morën versa të shumta. Para në një jet, për ndonjë gjuhë në për të cilën nuk rrjedh fjalë zotë që do vënë. Nuk rrjedh për mënyrë logjike ne vọla. A kanë uim më shumë më tregues orë shëmtuma? S'ka nevojë. Mjaftosh, mjafton kaq apo. Po gjithashtu nga ato që e çet pa ose tregon shëmtuëshmërinë e fiorës së kjo që është se të nërlëzën fjale e kje që duke qenë jo stabile duke qenë e pache nërushme bënë që edhe barëtë si soj që e konqof në u barëtë shpesh da kimi thënë të këfjale e mirë rënd i ka thell rëndjet i ka thell e, thel, e dekt i ka nalt apo? dhe kimi thënë që nga njerën në duzë që nga erët e ndryshme dekt me levizë që t'i përshtatët besimtari i frimëve të saktuara, por duke mos e rezikuar rënjën kur, rënjën të në stabile, e ajë që nuk ka rënjë, gjdojër e barës, me rojë e ndërën atëm, me rënjë e barës dikojtetët, apo, në taj, dalën ndryshimi i besimtarit, indertuar në baza, që ndryshme, në fakte, në argumente, në logik, dhe ndryshën, dalën, ndryshimi i dikujt i bazuar në ignorancë, interes, apo ku ndryshimi i dikujt pastaj rëjnësore dhe prapë shkanat e ku s'ka rëjnëve. Dere dje, deklerata fjallë, dhe më unë që japëm në kuptu një profil caktumë. Mas në ku e caktumë, aj profil tretet, thusën nuk ka qenë kur. Kure shet është profil në rikë të apëm, e të është qyshë Të sun bashkon me së dy profile dhe Përveç Përveç në njën e këti shembole Mosu që dit Hala profilet tira Nështë da i tili ka menzir A se nuk ka rënj A i pa rënj letë lëviz A po, letë lëviz Ti mune shë për shembole Njëri un e, e vdekur Sot dhe që është muskulator A me vdekur e Mi tok është i hudhen Njëri vdekur A ke mundësi Me akob duren edhe me, me ra Jakob Komo, një ngreveshën Lët është me i pati Apo, se s'ka gjallënia Mirë po, hajtë provoje Vëtë gjysë gjallë me konë që e qështë Sënë e banat, nuk mu është letë me lujtë Andaj njeri u që ka pranu Besim të gjallë Me rëjnë Nuk mu është letë me leviz Pa levizë shumë është taj, ku pëqim pozitiv Ka rëjnë aj, problem është I po nuk është ingurt Nga së dhej këtë levizin, kja me satarja U çtu stat min فوق الارض is koulër nga toka ishkputur atë latë të trieks varre ngrihat pandai wallahi njerit që nuk ka rënj të besimit nuk ka rënj të karakterit nuk ka rënj njerëzisht nuk ka rënj latë bort apo ndoshta për një yosh të caktuar materiale apo për një autoritet për një pushtet të caktuar Allah e bën peqshin qesh ti pe profili apo në profil skajmresh tekotë me kitporën Ska boz Allah thë ma lehamin karar Ska boz Pra ndaj Kja është e keqëja fjales keqëja Si pasu e qkafit ka ar Kjo levizje dhe kjo ndryshim Rejësori profileve Si pasu e qkafit E fjales e keqëja E cila është reguas I mungesës e rëndve I mungesës stabilitetit I mungesës që dëshmerisht Pra ndaj Kja është e keqëja fjales keqëja E keqëja është e njeri kur nuk është i sigurët, kur nuk është stabil, kur nuk është një bartët, varsisht nga ernat, varsisht nga situatët, varsisht nga intereset, varsisht nga... Shumë rathona tjera fatke të si qështë të dhëmë. Dhe... E fundi që du me përmën të nërëzër është se... Prej... Treguëzve... Se sa është e shëmpuar fjale e keqe, është se fjalë e ke që do të thotë gjithnjë korol destruktiv që nuk e kupton. Fjalë e ke që e përkrah zullëmçorin në dëm të viktimës me fjalë të ke. Zullëmçori zullon të buq, shkon dhe gjithë fjalë të ke të mirë e ke, t'lom na shit kemi të japim. Kem Apo jap krah me pozullëm. A pak e keqë, balë që ka është me kone keqë. Mi aftën shëmë të është mëri, ku njëriu me fjallë në keqë, e inkurajen zullumëqarin, në dëmë të viktime, e inkurajen uzurpatorin në dëmë të dëmëtuarit. Kjeni ka hubë, po s'ka kra, vjenë dikush me fjallë të keqë, mi aftën shëmë të është mëri të fjallës të keqë, sa ajo, Keqen për parule, për mirë në dehman të keqin porta pa rule porta pardosë mirë nafton mjafton e keqe vëllai që ka thonë mjafton mjafton anë sikurçi ka komse ke fjalë e mirë ka ndodhur më një fjallë mirë dikush e kanë ka nxit dikën e ka bën a le ma vë e ka bëu udhëhat është të drejtë e ka përmirësu udhësi konoimi me xhelu kur ka një sjell mirë për rreth vetë ka nevojë ka nevojë për xhela dhe duhet më pas një njerë sinqert për rreth vetë Çdo që bën loja, nuk i bën hipokrizi, nuk e keçë përdoren që të përfitojnë nga pushteti dhe autoriteti e pastaj më e braktis. Ka si kjo është vetë keçja. Ja shton njeriu zllumin, apetitin dhe pangopsin dhe lakmin për kjeqa, me të keçë, me fjalë të keçja për fat keqë shta po. Prandaj, gjatë historis ka pas kështu. Ka pas njerëz të zot me fjalë të këqija ka në qenë shkaktar me ushtu e keqe e dikujt ka qenë shkaktar me ushtu zullu me i dikujt pra ndaj atë padreci dhe atë dhun që është që e ka përretu Imam Ahmed e Rahimullah në sëpruvën e ti ka është i si pasaj shkafit si pasoj e fjallës e keqen ka njështë e këqi për këtë arsye Kër e kanë pyt, imama hajdera imullah, a ja bën halal me muni qëfar të ka bën? Se ka bën zlumë madhë, shumë i ka bën zlumë. Thot, ja bëj halal ati nga se nuk ka ditë. Nuk i ka post dhe të këshin që i kanë dhe zjarën aty. I kanë thonë, zakonish ka dhe të këshin, nështë aji nuk do me bu keqë. Me post dikën që mësën mirë, bën mirë. Mirë po me bu me postë dhe tjera të të të qi që jam mushën menën për të keqë e e bëkje dhe tutin a e të një duhet me nërmarë masa me mbrojt vëtë vetër nëse jam mërmeni dhe venën e ti po të bëkje qëtë e mbës kafit pasta i bëhet kësë zingjirit kësijeme ku e ka filin të fjale e keqë apo informimi i keqë lajmi i keqë raporti i keqë deklaratët e kësija të gjitha këtojen fjale e keqë e inkurajojnë të keqin ose të mirë në bujnë të keqin e inkurajojnë zulumin padrëjësin e kështu më rratën anë dhe mi afton kjo shumë të shmëri se që regullohet shoshnia ka rëllë destruktim shoshni më menin kur ujitet padrëjësia në emër të gjëravet mira por me fjallë të kështia Allah në rrëtë akon anë dhe të ndrozër këtu e në disa prej pikave që qesinit pa shëmtu e shmërim dhe të zezin e të keqen e fjallës e keqen, e kohë shumë tira. Mirë po, dishe që si hyrjen këtë legjerat të parë për fjallën e keqen me i përmenë këto pika e inshallah në legjerat të arshme do të kemi edhe të trajtim më të detajzua për fjallën e keqen edhe disa do vit tira e dira të rezot ju shpërbleft për përmenë për sabrin, lësë allon gjende uale që kimë ngata çfja flasin fjalë të mira dhe veprojnë vepra të mira dhe Allah na ruaj nga fjalët e këqija dhe nga veprat e liga. Din dhe takimin tash zotësh problemet sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu islim kathir.